Kwa anaitwa Maria Selina Mpanda Chao ni mratibu wa huduma za mama na mtoto kutoka mkoa wa Tabora. Tunaanza moja kwa moja kwanza tunaelezea umuhimu kwanza wa mama kuhudhuria kliniki mapema. Kipindi hiki anapohudhuria kliniki yajawizito mapema atakuwa anaangaliwa kwa ukaribu zaidi. Kwanza tunakuwa na vipimo aina mbalimbali ili kujua afya yake uingi wake wa damu kuangalia kama huyu mama tayari anaweza kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi au la. Hivo ni vipimo muhimu. Tukiangalia vipimo vingine tunapima mkojo kuangalia kama ana maambukizo vile vile tunaweza tukampima huyu mama kuangalia wingi wa damu na naweza kumuanzishia za vidonge vya kuongeza damu mwilini. Kipima mkojo tunaangalia vitu zaidi vikubwa. Tunaangalia kama kuna albumi ni kwenye mkojo vile vile tunaweza tukaangalia kwamba kama ana maambukizi yoyote yanayoendana na magonjwa ya kujamiani hasa magonjwa ya ngono tusiwe tunapima tunaangalia kama na kaswende tunaendelea na kumtigu moja kwa moja kawaida mama huyu achukuliwi tu moja kwa moja kwamba mama njoo tupime tunaanza na elimu ya afya inayomwandaa huyu mama kuweza kujiandaa aweze kupima na kupima ni umuhimu kabisa kwa mama anayefika kliniki kwa sababu mama anapofika kliniki atapewa elimu counseling tunamwandaa ili anapokuwa vipima ndipo tunapoanza kuelezea ni faida gani yeye amepima atapata faida kubwa ya kwanza ni yeye kuendelea kuvulia kliniki pili kuanzishiwa dawa za ARV ambazo zinakwenda kumkinga mtoto atakayezaliwa baada ya kuwa ameanza kutumia hizi dawa. Tunapenda uhudhurie kliniki mara nne lakini hatuishi hapo. Tunawashauri hasa waanze wiki mbili zinavuanza yaani umri wa ujauzito ukiwa na miezi mitatu, hivyo tunakwenda naye kila baada ya miezi mitatu anakuja na kuhudhuria kliniki. Lakini kwa mama ambaye tunagundua kwamba ana matatizo, atahudhuria aidha hata kila mwezi, aidha atahudhuria kila mara anapopangiwa na mkunga au daktari e hasara ni kwamba yani mama huyu hataweza kugundua kwamba hali yake ya maambukizi iko vipi au hali yake ya kiafya kwa ujumla kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna upimaji wa vipimo mbalimbali atakuwa hata gundua kwamba anatatizo. hivyo ndio maana tunawashauri wake mama kuhudhuria kliniki mapema kuwe na ugunduzi wa mapema wa tatizo lolote alilowanapo. Mtaalamu kumekuwa na masharti ya kwenda na mwenza. Mama asipokwenda na mwenza kinafanyika nini hasa? Mama asipokwenda na mwenza kinachofanyika kinacho ni kuendelea kumhudumia huyu mama. Hatumkatai kwamba hajafika na mwenza. Lakini tunaendelea kumshauri aje na mwenza.